Bonjour. Buenos días. Good streets. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Më ngjeshë, mirë se kini ardhur në programin e Mësuesit këtu në Radio Klan e Fem në, në 104. Ky program quhet Klub i Mësuesit, unë jam Blendi këtu bashkë me jerin. Me Mësuesin Me Altën e Lorinin. Çdo Mësues me ju nga ora 7 deri në orën 10. Mësuesi Lorin, na Lori, um, lori s'ka mikrofon. Ka mikrofon. Do ta ndauta paisim Lorin me të gjitha, siç thon sa mështra, atëcaturat. Mund t'ia thuash se no, mikrofonin no. të lutem <laughs> Lori? <laughs> Yes. Ah, s'u dëgjoj. Okej. Okay. Në gjis. Sot është data 21 dhjetor, kam përshtypën po, 21. Po 21. 21 20 dhjetor, 2019. Po, përshëndetje lajës 21-shit. Sot këtu në Kryqishtet ka ditën. Po, kanë fest sot? Ditën e emrit është festa e 21 dhjetorit, po. E lajës është elagjes pra elagjes. Mm. Zonë, E lajës për lajës. Te zonës sot. Që në fakt e ka emrin Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Sheshi. Mm. Prej vitesh tani më. Vëdim që është shumë vështirë se nuk mësohet njeriu. Te Mustafa që më lë atë turku, atë të prerë. Do të thot asnjë. Shumë gjatë në një. Jo, jo, ja din. Ka, ka që ja din. Kam vështirë. Po edhe ato që ja ditë se përdorin dot. Ja, neyse. Me vërtetësi. S'ka ndonjë gjësi e kaluar të fund javën ju? Mirë. Pak sot, po. Është sot tani ndonjë gjësi, po. Mirë. Por ka shënjet gjithë fund javës kam vështirë. Ja drekson fakt s'ka qendra as sot po. Edhem drekson gjithë gjërat. Kështu po ne nuk kemi çuar herët këtë ditë, kështu që s'e dim. Kësi gjithë stinën e, e vitit në një ditë. E vërtetë është. Kjo po. Kam përsipin që dhej ishte dita më e shkurtër dhe më e ngrohtë. Ja. Do të them. Kë pasum ngroti domun. Ja, ke qenë mirë. Po. Ku ke qenë në Altim? Si çesh mbro? Ka dalë rreth orën 12 ai. Aha. Deri në orën 1. Ka qenë me makinë me drita të mbyllur, në diell. Dhe kondicionerin deri në fund. Jo, si ka qenë? Gjetha temperatura 16 grad, kështu so, i bjetin tjet... na na bizijon, do ta i kam thënë për një hike. Ëh, uh, hike-in thon hike, hike-i ka. For hiking. Ishte në një hike. Ehm, um, jo, dia ishte 20 dhjetor. Dhe 20 dhjetori është dita më e shkurtër. Ka mëshmi që ditët vini në tuk e u shkurtuar, dhe një dadan 20 djetëtor, dhe dhe, dhe një nga sot. Fillon shkurton nata tani. Sot e mbraba, fillon s'gjate dita. Pa, ndërko që përdi e ka qenë 19 djetëtor, një ditë për asë tishte pikërishke Qe... që përthe. Po që që jo është solstitia, si që është solstitia. solstitia, e kërinoksia, pa, e kërinoksia. Solstici dimror. Falem, asnjëherë nuk e kam kuptuar dallimin midis tyre. Duket se equinoxi është gjatë verës. Një një është në qershor, një është në vjetor. Po. E vërtetë. Vjetorit quhet solstici i dimrit, kurse equinoxi bie tet në qershor. Faleminderit <laughs> oj. Ose ose janë ndërkëmbyshme, mund të thua çdo. Nuk e di. Po as nuk e kam shumë qartë s'i thjes. S'i morën vesh. Kish solstici dimror, mish ashtu. Solstiçi. Po. Mm. Ëh, uh, dhe dhe fillon merr dita tani. Tanë fillon merr. Okej, okay, mm. ja, atriton. Çi këtë? Mikrofonin. Fillon merr dita nga natë. Merr dita nga natë tani. Çu thoshim psejt? Tani e kuinoksi kanë përshtypën gat ka të bëjmë ndryshimin e e e verës, oh. pranverës, oh. domethënë të stinëve. E kuinoksi. Eh. Mos gaboj. Mm. Megjithatë duhet ta ja, verifikoj. E kuinoksi ka... është çfarë është, është e kuinoksi i verës? Vërori, vjeçtori Fyshë dimrori pra Dimrori Solstiti dimrori Pa as, ashe një taj që <laughs> Ashe një taj që këtë më krisin Nuk i kam i të E lagu, së lagu E lagu E lagu Okej Një dëkord Atër e resot të dada njësër e një djetorë më ishtashur Për shëndet e që të gjithë Mirë se këni ardhur në klujën e mqesit Në valet e klab e femni 100.4 mm -hmm. Edhe në ekranin e klab të vës Unë jam bëndi du bashkë Në stja rzë, në t'hu në qëtë të du? Në stja rzë, në stja er. Të rja selë, nëöstë onë set dllë, në në të nëstëm, në 이�ë në të në ditë. Në të nësomu sië fanë foretë, në tog të depusë, në getiua e dô. Netë në prostë polesë. Dansë gal dishe janë e pain, togë ju në partë parënë a natipi e ganë vitë. Mulëň me në sabajinë së ekor Sc fres shortly. ええ në kheftë devFPシëmu së Ú Venë sucksi.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 presabato anche di lunedì sera è sempre sabato sera quando no, non si lavora è sempre sabato vorrei che ritornasse presto un altro lunedì La tua madre, dimarcene il letto tranquilla. Tu sei la bionda stasera, sono il gorilla. Ti porto a vedere il mare d'ancima al grattacielo, mentre i cecchini ci si sparano, noi prendiamo il volo. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie a cercare vita, come ne sabato sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia.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 Më e troppo sabato që <mum> ditës në klubin e mëngjesit. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kën nga e ditës dhe e mërën tuaj në 06-19-20-70-222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një durat side, Kën nga e ditës, një disë orës 7 dhe 10 Në klugin e mëgjesit në Klab FM në një shimë fitatë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 Douglas kishtë një kapacitet për 21 pasajgjerës dhe u thonte me një shpeci për 260 km në orë. Në vitin 1937, erdi një jet aktoria amerikane Jane Fonda. Në vitin 1937 në një kinema të Nju Jorkut u shfaq premiera e filmit Barbarza dhe 7 Xuxha. Barbarza prodhimi Walt Disney ishte filmi i parë vizatimor me ngjyra dhe me trashe të gjatë. Filmi u mori prodhuesve 4 vjet punë. Në vitin 1948 erdhi në jetë aktori amerikan Samuel L. Jackson.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 oshta e 20 minuta jemi me klubin e mëmëjesit në klub e femërijmë ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar ku do <laughs> mjë të ndodheni. Falinderit yeri. Falinderit yeri. Mirë pjesë, mirësevgjëlarju. A jek turi ajo? <laughs> pa mirë mëmëjes. Atëherë është momenti mjë i dashur i From Zenith që <laughs> jeri na në... jep çdo mëses këtu në klubin e mëmëjesit e gjithashtu edhe për njoftimin e motit me Oltën. Tëre, që shëjbe në Godsad. Atëherë shpreha që un kam sedhur sot është nga Platoni dhe është kjo. Të kuptosh çfarë është e drejtë, të ndjesh çfarë është e bukur, të dëshirosh çfarë është e mirë, ja qëllimi i jetës së arsyeshme. Mhm. <tër> Bravo. Pa Platon sot në mëjesin në klubin e mëjesit. Nuk e di se çka ka volta, sepse po shikonte mi Natabelën. Nuk e di, është shumë skeptike sot. <tër> të <të> të të. <tër> <tër> I paskra një zigjat kë Platoni sot. <tër> po, <e> vërtet është, por Koncerti elbin asaj, gatoni molta, edhe ti e ti. Nuk kruaz dot me të. E drejtë alti. Të ndryshon ti te Platoni Holta. Që ti nuk kruaz dot me të atonte. Atëherë. Kuptoj. Atajhere. Ta themi edhe një herë. Ë uh, jo. Uh, uh, Megjithse jepëri. En... The po, me me ta themi edhe një herë. Dodhë një herë, po kam pasë <laughs> mos e di. Me dy sy të vënë rrotë. Haj, jeni. Yes. Të kuptosh ç'është e drejtë, të ndjesh ç'është e bukur, të dëshirosh ç'është e mirë, ja qëllimi i jetës së arsyeshme. Ashtu. Uh, Sigur këtë herë në dytë më më pëlqen. E kusë ka kushtem. Nuk jam duke zbardhën. Po e përdor Lori. Jo, jo, jam gjumë. Kur qegata <gatës> sulapsin. Na ja, duhet të shikojë sot. Nëse, <gat> okay, po <gat> kërkoj laposinat e mia. Haj po bëjm çikmotin derisa ta djesh. Yepi, olta ja? me motin. Yey. Yeah, yeah. <gat> <gat> 4 gradë është në këtë moment e 16 është maksimale për sot. 2% janë shanset për shi, që do të thotë nuk do ja, kemi as një pikë shi dë sot. Mm -hmm. Do dohet vetëm një mot me diell. Ja, po samir. Faleminderit. Ne De ju premtoj të dashur kolegë që deri nga data mm -hmm. apo mos e them, 3 janar 2016 mm -hmm. do jetë mot i mirë. Dhe pashë. Okay, faleminderit. <gjewet> Okej, <gjewet> faleminderit. Të lutem. Dëng nga data 3 janar. Filluan anar. filluan parashikimet për dinë 60. Ëh vërtet. Dhe pak ditë më parë. A dishfar? Ëh është problem? Po thuaj se oh. 2016 do të jetë viti më i ngrohtë, a? pak do sipas parashikimit po në ngrohtë pa. së 2070. Do dihet që vjen për, dhe... për shkak të. Nuk e di 2070. Do kjo dihet që vjen për shkak të Lori, ngrojes globale për Lori. Ai nuk e ka përgatitur. Shikoj. Ë nga ditëktualtin. Ky moti i thaan, po sikoni, po <laughs> sikoni Tiranën, po sikoni u ndje pa dalë rastin nga Shkova. Ëh. Mm -hmm. uh, Ëh. Ë, më duket sikojë, pak nga një lartësi. Mm -hmm. Po ka një petull të madhë smogu. O. Oh, kjo është e vërtetë. Shkaki kësaj Mes të tjerave Ishtë ai dhe... zjarë i rën Jo, më jo, qësë zjarë, zjarë i rën me, Kam fjallën në... Që shkaki kësaj përveç të tjerave është edhe mm -hmm. thatësira Se nuk ka shira Ta, mm -hmm. Se nuk do një që herë që mua e, e ullë Shiu atë Ty së të bje shi Me muaj me ravë mm -hmm. Që ishtë bëjt edhe mm -hmm. da i smogu Në fakt në e përna pëlqian kë moti i thë hatë mm -hmm. po, Ka dhe këtë të këtë e vetë Nuk nashëm Po ku mm. na kemë çadër smarim. Ëh, çizmet marrim to që na fusin loj, kemi problem. Po do të in chikshi prap. Un po mundohem këtë punë të bëj. Duhet këtë pa pak shi. Holta. Po nice, ti fik mendimin tën. Të flasim, të flasim atë lart, kush e di. Falë soti Holta provoje. Pastaj na thuaj nesër. Okej. Okej. Shpresoj të më dëgjoj fjalën. Po ta dëgjoj fjalën tënde, s'kam shi. Se ti <laughs> <laughs> <laughs> Siguro knaqe kshu pa çadër pa. Ba... Potencialisht kam marr këto çizmet që i kam të çara nga poshtë sot. Çfarë do të thotë kjo? Se thash nuk do ket shi edhe të çara nga poshtë. Janë të prishura, e kupton. Ëhë. Ësë mos ishte shum... diçka. Ësë sigurt është që nuk do ket, të ket shi. Atëh, të trekur pak më shumë në këmbë. Jo, jo. Nga këto. Ndjellset e Gabersës. Ndjellset e Grovset. Se mund të ndjenë këto, ajo është forma e oltë djua në një formë tjetër. Po. Ndilë të thënë grofse është duke pille kafe, opë, këmë ambikëmë <gjën> Ekshtu kështu, kështu. Nejse, e gjëmë, e lëmë e, e kashë Tërgëm pjesën e postë Kush kërës, janë shembojtë e mirë në jetën publikë e sotë? është është një pyriti që kam shkruar të faqa e unë Facebook Facebook bejkom fraksion klubim gjestit Kush janë shembojtë e mirë në jetën publikë e sotë? Jo, bëllë vetë, bëllë vetë, nuk bëllë ai Nuk i frinë ai Ahu shika një njerëz që frymë ja, ka. Është era, al, era. Gjithsesi, unë kam gati të anagramën. Urojësh së më të mirë, se duat flasim pak për këtë. Me njerëz që frymëzojnë, të cilët mund të jenë mjek, mund të jenë uh, nuk e di, mund tjenë të jenë të fushave të ndryshme, po njerëz janë frymëzues, së shumë shpesh. Ëh, mm -hmm. jo shumë shpesh, por praktikisht gjithkohës, tu tek ne ne flasim ankohemi ti thua shkuzojm do më merremi me me atë që është më e keqe merrim më shumë. Mm. Kjo është. Po sigurisht, dallim për shembull që të mbushën tendencën me... për të marrë me po, atë pjesë. Po. Po, çfarë është e keqe? Gishtat e akuzës që drejtohen nga njëri tjetri, mm. fjalët, ti e di vet, siç ndodh në korridoren e parlamentit për shembull. Por por pyetjesh, cilët janë shembujt e mirë? A ka njerëz që na frymëzojnë për mirë, që javin javin diçka tjetër, thiejn diçka tjetër, diçka pozitive. Po, mm. green e errët që karakterizon shumë shpesh atë që është, ku di unë, seksë publik mediatik, nëse do, cilët janë ata njerëz pas saqë ndoshta edhe jo janë sht profilizuar mediatikisht, jo janë sht të të, të parë apo të ndjekur, por që japin një shembull të mirë. Kam shumë qejf për shkakun një gjë që bën Sieneni, bën çdo vit. Ëm, eto duhen që ve një media në Shqipëri ta bënte këtë. Po ja falas kështu. Shënore të ide dhe më falës po Jo, um, bëjnë CNN Heroes Në shdo vitë, Heroind mm. Dhe marrin Po, marrin, uh, nuk e ti se sa personajë Nuk e se janë 10 Natë-natë, bëjnë i natë madhe Gala, ku janë Tam. shumë njërës fëtuar Atha, po themi uh, Presantuesit shumë të njortë CNNit mm -hmm. uh, Nga Mampurit Ek uh, Blitzerit Ek uh, Anderson Cooper E tjerë me rad Po edhe figurat tjerat shuar Aktor këngtar dhe atë nat në vend të çmimeve Oscar apo kujtuni tani dalin këta njerëzit, këta njerëzit që mund të jenë mirë që kanë shkuar, kanë kanë hapur klinika në fund të botës, aty ku është mm. shumë e nevojshme, që kanë bërë gjëra, domethënë që për të mirën e njerëzve. Po, por po nuk janë dhumbetuar mm. as shumë. Dhe, edhe atë nat nderohen këta njerëz. Dhe edhe pse bëhet, është për një të një shembull të njerëzve që bëjnë gjëra të mira që mungon zakonisht. Kështu që mund po edhe këtu. Ka kanë përsëri nën njerëz që Sakrifikojnë shdo dit, bëjnë gjëra për tjerë Mënë të ishin shemëve të mirë Gati për anagramën? Gati, gati Oke, atër e dhe unë e kam gati Ka qenë njëra nga ato gjërat që është shumë debatuar në Shqipëri Që është? E kërëzysh, kjo që është ja e universitetet e dhe Dhe e koma tjetë, vështë dhënë tjetë e diskutuesh Më më më më më është uh, masteri Sepse, që e në dohtë, kërë mbaron studimet, mbetet edhe Masteri A mm. në kërë në përtinë e sotme është dhe masteri Dhe masteri Wow Dhe, dhe e, më a, së të e rë i Dhe masteri Tim Tim 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Ne dimë që Masteri ka penetruar çdo familje shqiptare. Po, është vërtet. Si thuash, tpakto në njërin apo njëren nga anëtarët e familjes. Nga 2-3 anëtar po, madje. Po, po. Masteri. Ver Masteri. Cila do të jetë durata ulta? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë okay. për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan në zgjidhim sot Ana Kramën the e m a s t e r i mm -hmm. dhe masteri dhe masteri daccord duhet shkruar ndihmon kur shkruhet e vërtetës thotë yeni po mm -hmm. adventure of a lifetime është këngë e fundit nga coldplay është kënga që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit ja ku vjen mi dashur me simpazet që këndojnë shumë e bukur nga coldplay Ora është të një 7.30 minuta mirë mëgjesit që të gjithëve nga kluvi mëgjesit në valet e klab FM në 11.4 dhe nga ekrani i klab të vësë. adventure of a lifetime. Mirë se keni ardhur në klubin e miqesit. Mirëmëngjes, mjë të gjithë e mirë se keni ardhur në programin tonë Mishdashur sot ne kemi një pyetje për ju. Është në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi miqesit. Ë uh, pyetja është, cilët janë shembujt e mirë? Në çoshim brenda vendit apo jashtë vendit? Le mm -hmm. të mos e kufizojmë pyetjen, mund të ketë shembuj personazhe, njerëz që bëjnë gjëra të mira, që mendoni se janë shembuj të mirë për të gjithë. Sot, ë, uh, kështu që kë mund të jetë njëri? 069 207 222 22, është nëmëri telefonit mm -hmm. dhe Mastery është ta në grama dhe Mastery, Mastery. e si dhe jeri? Ja jo. Jo, jo,rova të zgjidhës apo. Jo ja, nukrova, po po shkruajë dy herë dhe. Në siguri nuk të vësh cita dot. Po them ose lodhim mirë. Ti. Okej, nuk po lodh, nuk po lodh. Mirë, po shkruajë diçka, është interesante meqenëse shumë njerëz janë duke u zgjuar nga gjumi ndërsa flasim. Mm -hmm. Po shkruajë diçka që ka të bëjë me, me gjumin, me cilësinë e gjumit pa. dhe anën në cilën flet, dhe se si ana në cilën ti fle, mm -hmm. uh, ndikon në cilësinë e gjumit dhe në formën e ëndrave. Se tu ashtë subjekte dhe ndrëve Prende si shërë të mira a bëjotë të mira mm -hmm. Met Beriko E ka e emrin uh, kytiali mm -hmm. cili Kishtë të vërën e diçka Sa her që zgjohe i lodur Ishtë dhe duke fjetur në të djaht mm -hmm. Kështu mm -hmm. Dërsa sa her që E dashura e ti Zgjoj me makëthe Kështë e parë në një ndrë të keshe mm -hmm. Ajo zgjoj nga e majta e saj Kështu që meti Vendoz që të bëj një studim e uh, lidhëm këtham. Ne fillon Ghermon në arkiva të qen, më shpeshumë se në vitin 2004 është bërë një studim, mm -hmm. i cili ka marr 45 burra dhe 18 gra brenda atij. Dhe është bër, uh, është bër edhe një pyetje, mbasi u janë janë vendosur që do flenë nga një anë ose nga ana tjetër, mm -hmm. u zgjon pastaj një është një indeks, që quhet Pittsburgh Sleep Quality Index. Mm -hmm. Është një indeks i cili mat mbi uh, cilësinë e gjumit, siç e mm -hmm. percepton ti, a fjetë mirë, a fjetë mirë gjatë cilësinë e gjumit. Se sa shumë ke fjetur um, A e bëret regull të për a janë A ke në vizur shumë mm. gjatë gjumit dhe vëndër në gjitha këtë gjerat e tjera Dhe qëvarë në gjithur është Se nga ata që flenë në kraun e djath Êndra mm -hmm. oh. të qia shikojnë vetëm 14.6% 14.6% Nështë ata që flenë në të majtë Shikojnë ëndra 20.9% Më mm -hmm. shumë të gjamë pra, le pra, Wow pa, Majtas ka prirjen për të parë më shumë ëndra, ëndra më ëndra <coughs> mm, ëndra... Dë, që që lë lë të gjalla, ëndra të cilat mund të jenë të tipit ti nuk lëviz dot këmbët, më ka parasysh, tash ëndra. E famshme që s'lëviz dot këmbët, që të ndiejin po, janë këto këto dojë ëndrash, por por ama gjumi është më i mirë. Mm -hmm. Majtas Ndihesh më i çlodhur kur ngrihesh, ke fjetur 8h, mm -hmm. ndihesh më i çlodhur sesa kur ke fjetur 2h. 2h ke më pak mundësi për të parë ëndrra, ti mund të ndriçesh, pa... por nuk është gjumi i cilësor. Nuk është ajo. Po, kurse e përmbys. Tani kjo është një gjë tjetër. <laughs> Sepse një studim tjetër, këtu këtu ishte i Panarisë 2000 ka. Nuk është llohet që flesh një su... përmbysa, mëshra fjala. Unë aty e bëj gjumin më të qetë. Tani ieri ne kemi studimet. Ëh. Mm -hmm. Ato që thua ti Edhe studimi do të jem më vonë atë. Edhe thjesht e kam studiuar. Nuk është se kam studiuar. Është shumë interesante kjo se është përshëm je gati të them se vetë Sandra të fira zotën 2 majas. Po, nëse po, do të shikosh, nëse nuk do të shikosh ëndra, ëh, mm. uh, atëherë diaftas. Okay. Dhe nëse nuk do andrat, sërish, të shikosh ëndra sërish, meqë jemi te kjo pjesa tani mm -hmm. lart apo poshtë, mm -hmm. ëh uh, Barë ka shikonë ndra Shukonë. Kur je për mbysë shikonë o, i, ta, ndra ta, më shumë E shikonë, për ju në zitojnë Do. Një qështë më kur se mund Kërita doj që mbak tjimë Studimi në <laughs> është i vitet 2012 670 student kanë mm. marrë pjesë Goxham i manse Studimi e, që përmenë në pak më parë Me 25 burat, 80 gra mm. Kështë studim uh, me, uh, me 670 student uh, Ka parë që ata njerëz që flen përmbys kanë më shumë ëndra, janë ëndra pozitive që zgjidhen pozitivisht në fund. Megjithatë, mm -hmm. janë shumë shumë të gjalla. Uh, Siç thash, është kjo ëndra uh, siguri e lidhur, mm -hmm. uh, ëndra siguri e kyçur diku ku s'del dot. Ka një ëndër gjithashtu është ëndra që nuk lëviz dot. Dhe ka në shumë ëndrë që kanë lidhje me ka një kontekst po themi pak uh, eros. Po. Kto mm -hmm. që janë përmbys, kto që janë përmbys, mm -hmm. thonë në, Kelvin Kai Ching Yu, në studio është si Kelvin Kai Ching Yu. Ne u vjen apo s'ka shumë ëndra nga Kina. Thuhet që truri gjat gjat gjumit nuk është fare i ndar nga bota e jashtme. Truri, edhe pse ne nuk e kuptojmë, ne vetë sikur humbim ndërgjegjen mm -hmm. sepse fllem. Mm -hmm. Truri në fakt është gjithë kohës aktiv, aktiv, duke perceptuar, duke dëgjuar dhe prandaj është ajo gjëja, nëse e keni parasysh. Do diçka në dhomë, për shembull, dhe ti mund ta mund të atë në smetosh atë në ndër mm. uh, po, nuk e di po, një qenë po, që po, lepër e po, po, anështë në shumë të shikon tam, një ndër me qenë po. me një herë të ruri uh, një, ksu, një i vinë që vin ta gopë i gjenë një aktor që të <laughs> e marri për si vërë të, të lua e atë rolin si shtë thonë uh, për këto të, të ndrave uh, vetëm kur je duke parë ndër cilë ish mesajji për shumë kur je duke parë ndër si kur je në një banjo dhe je gati për të shkuar mesajji <laughs> Mos e bëj. Jo mos e bëj. Normal. Sa se po në ëndër. Qose majtas duke fitur ose përmbys mund të jetë. Po. Nëse shikon në ëndër sikur po shkon në një banjo. Aha. Edhe e ke vërzysht të mbahet, edhe më në fund gjen një banjo. Mos se bëj. Zion. e bëj. Zgjoj. Është sigurt kjo. Po. Okej. Okay. A është ëndra? Ai është ëndra mashtruese. Ai është ëndra mashtruese. Se ka pëshim shumë nga ka kaja që bëjnë shikojnë në ëndër sikur janë në një banjo. Kështu që Ndo ta, ndonë ditë. Më shumë gjëra. Oje. Kështu, ehm, Egem. Egem. Ço she me dhënë ëndrrat? Përmbys më shumë jo ëndrra. Por cilësimi më i mirë gjumi. Kthej nga tavanani më pak ëndrra. Mund ndosh më shumë. Mund të dhomë me bisedë. Më shumë ëndrra, por cilësimi më i mirë gjumi, dhajas më pak ëndrra. Kështu funksionon, apo? I mean, "Itani, Don't be so shy" është titulli i këngës. Mirëqenësi që gjithë vënë nga klubi i mësuesit, mbalet e krave fem 7:40 minuta në këto momente. Ju përshëndesim nga 104. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Be on my hip. Oh, your escape. Take my call low low up the fire Don't be so shy you're right you're right Take off my call low Oh bless me father Don't let me why you're right you're right Oh my strength I'm in command Can you feel my peace in your hands And I'm laying down by your side I taste the sweet of your skin Take off your clothes Blow out the fire Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes Oh, bless me, Father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 macalow oh bless me father Mirë më gjesi Mirë më gjesi Mirë më gjesi Mirë më gjesi Lendi, Jeri, Altini Mirë më gjesi Hello Olta Mirë më gjesi Lori Mirë më gjesi Mirë më gjesi Për që kënë pak Kujtes që duhet me fëmien Që kënë pak Fotografinë e kësaj vajzës mm -hmm. Njeri Bashme ty, Altini Kjo është Ivi Tan Ivi është është 17 vjeqe Ivi Jade Adam Se ka emrin mm -hmm. është nga Georgia um, Sishtë të regojnë Fë Në të lashe për as një gjë Dere i sa një dit, prej ditës për gotë të mbarë Merë mm -hmm. makinën e tjëmës Merë të dashurin e saj Në shtëpi ka një djajl uh, shok Po mm -hmm. themi që është uh, moshatar me të mm -hmm. Shkojnë të banka Ku mamaj e ka parat Të reqin të gjitha parat e mamas Dhe pas taj me makinën e saj njësën drejt Floridas dhe oh. verës së përshtatshme. Po. Uh, wow. Derisa arrin dikun në Jacksonville atje lën makinën e mamit, vjedhin një makinë tjetër, flasim makinën e mamit. <laughs> gjatë rrugës apo gjatë qendrimit në Florida kanë vjedhur disa makina, nga ku uh, merrnin karta krediti për të paguar për uh, gjëra të ndryshme që blini në rrugës e vjedhje të vogla si kto në në Varg. Uh, Derisa ai ka bësh sheriffi, mhm, mm dhe u hodhi prangat dhe i dolën të gjitha të palarat. Ja tani dolën të gjitha të palarat. Goca e, um, e mirë mamin. Po. Ivy Jade Adams, 17 vjeç, gocë shumë e mirë, me shkollë, me mësime me të gjitha. Nesër një moment çmendurie si... dhe ti ke dozuarish me po. Një, një, një, lej... një lejtje. Prapë është djali që ja ka përmendur. Ai me siguri. Edhe <laughs> ditem ti kanë dhënë prap, fajet. Prapë prapë djali mën ty. Edhe kur të rritet ai burrat ti kem fajet. Qëse, <laughs> ta që nuk ndryshon kurr. Por, um, nuk e di, nuk e di. Po më tani ishin nga këto raste se di nolta çka çfarë mendimi ka atë e pasurtiu tani se po ta shikosh ti nga qendrimi ti dhe Ivi un nuk kam qendoshem sigur keni një çështje e shikoj nuk kam qendoshem nuk kam qendoshem ka plot foto foto të oltës kolta vërë pak atë sigurisht ja natjet aq jemi dy so jemi po oke tani bravo bravo oke dhe masteri është anagrama për ditën e sotme dhe masteri Mm -hmm. I cili mm -hmm. duhet bër? Duhet bër. Të paktën një herë në jetë. Të paktën një herë në jetë, Totola. Jo 2 herë në jetë, mos mos i futesh në master. Një, <laughs> një herë master, pastaj doktoraturë. Okej. Okay. Po. Dhe doktoratura është anagram për nesër, po. Po. <laughs> Dhe masteri për sot. Dhe masteri. 069 20 70 222 22, dërgo një mesazh tuaj. Okej, okay, ne kthehemi mbas pak klubin e Mqjesit, shtatet 45 minuta. Vërtetë mirë, më faleminderit, ju uroj një ditë fantastike. Mëngjes i mirë së keni ardhur në Kryptën e Mëngjesit. Stam 52 minuta në këtë moment. Mirëmëngjes i gjithëve. Mirëmëngjes. Mëngjes. Çfarë më thua? Sonë, sonë thua sonë gjeje. Do t'ju tregoj një histori të cuditshme, është e ndodhur me një djalosh 36 vjeçar në Itali. Ai ka qenë i pastre. Sa do të, të, të, të, të, të kisha shef në ditën e të nesërme? Do t'ju tregoj një histori normale. <laughs> një qëtë bëju në që nga bëta ka, ka gjithmon lajmë me jo nërmala A tërre, që të pa ndon? Uh, Kërë ishte i pas tre, ka shkuar uh, ka një vit në Italisë Se përë është me origin afrikane Ka shkuar për, për një jetës më të mirë por nuk Me origine, ka daljë, a, a, origin afrikane o afrikan puro? Kështu? Afrikan, ah, okay. fa, i lindur i rritura tje Por që ka marë vendimin të ikin në Italisë Dhe ashtu ka bërë okay. Por që nuk Se i ka e të shumë mirë Për shumë një ganejnës tipik Se me do të jam me origin afrikane? Po mirë se mund, e, uh, po ju sem tani unge që kanë dolu mm. historia dhe aji jeton e itali Por duke qenë se është i pas 3 dhe është bërë shumë shtot Qabërë mira, unë jam me origin nga vloa Mirë a... <laughs> <laughs> shpo mdola. e sem më fare, vëzhton e ju me dialeksi Ja mi e tani matë, matë, matë, e bingi matë Po përë mërzitë mirë, qakje, qakje, gjeri Atërë, të shpar ka vendosur të bëj, është mm. ka vërë mundje si të shkoj në Burgë, se ka ishen shumë fëtot të i së fëtot. Dhe, dhe pa një makin Ferrari, oh. shumë afer, një karburanti në Italië, dhe vendosit i vërzjarën. Se budova. Pas ka dasht <dhe> <laughs> të edhi qenë sa të ndetë. Jo <laughs> ka dasht të ngrohet, e këtun? Ma të rasta pëngrohet më pak, edhe të kaloj edhe pushimet në Burgë, dhe s'kisht të përnë grabë, nuk isht të shpikur të kutë rinda. A ku shting Me gjithë ato i ja ka dalë në basë Dhe policia e arrestoj Dhe ta një festa të t'i kalojnë në buhërën Pa shumim Eri qëve se satëmire ka kasofoni Vështonë muzika Udoj që makinë Që ditë të ishte Qësë të shëronë film Lori dhe do të diegësh një Ferrari Për këllonë sa nëra Zërna për të makinës <laughs> i t'i qëtë Vështonë kako ma Vështonë kako ma Unë me ndoj që aji e ka exageruar jeri E ka exageruar Mund të shkonde në burg, mërë dhe një gurë Përshomë të të të të të një dritarë e Ferrari Në droga të gjami Pa, këtë, mësë mërë dhe më qa Ferrari Po, e kamishu, ka mërë medë përte Dihë një Ferrari Përshomë kjo hakmarja ndaj Ndaj e ti që kamë shkonde Me ndoj që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ok. Ti e zgjenumi anagramën? Jo, ja, nuk dhe e marr fare. Jeni në zgjernia. Jeni në vërtetën e skrinjës. E bëm mirë, ka ditë që dhe zgjënia e Valentini. Ve, aty disk e dashur ta vrasësh. E nuk e mendova, me drejtën. Dhe masteri. Holta? Ti <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, e zgjod Holta që e bën fare, më ke thënë ti Holta. E bëj. Ne shwaim pak më vonë fituesin e kush ka zgjidhur anagramën për ditën sot me këtu në klubin e mëqjesit. Ka shkurtuar momentin. Kam qenë vonë që programi do të vijoj me Lajmet. Ëh, janë Lajmet? Po. Në Klavi 5 dhe Klap TV. <laughs> mhm. Mm Ju jeni duke dëgjuar klubin e mëqyesit në valë të Klap e Fem në 104 mm -hmm. dhe Klap TV miqtë dashur. Dëlumnirz do të vinë tani kënga që quhet "Oh Hey" me Mëqyes. I've been trying to do it right. I've been in a lonely land. I've been sleeping here and staying. I'm sleeping in my bed I'm sleeping in my bed I'm so show me family while the bloody Club on Radio Club FM 100.4. Një meskiniar dorë në klubin e mëngjesit, mëngjes dashur, tani është 86 minuta. E uh, un kam ikën uh, institet veçantë që studio, uh, të më mm. presën në studio, tre vajza. Ato janë uh, Durata Thanasi, Orana Sinani Dhe Kristi Janku Mirë mëgjes, mirë së ardhët Jemi shumë klumë tërë që jo kemi që trejave këtu në studio e, Sot dhe ashtuja sepse ka në ardhur është që ne datën 24 kemi maratonën e tre të klubit Këtu në klubin e mëgjesit, mbletin dhurata, lodra, e, libra, roba Dhe do të qëjmë të të këfmjet të atyre familjeve që kanë më shumë nevojë Durata më e dënt telefon, uh, unë di që ti je e zënë ato në 24, kështu që je me impendjiment tërë dhe ti doje që dhuratat që kishe planifikuar për këtë vit për maratonën e klubit, ti si dhe sot. E po, unë largojmë datën në 23 dhe unë gjithmonë që në fillis që në fillesa tuaja që keni pas këtë iniciativë kam qenë e pranimshme e kësarave u zgjeruam pak, mm -hmm. uh, jemi bërë tre blogera ushqimi, gatimi por një merit e veçant i, i shkon dhe nërti Lapones nga Firenze, ajo ka që në masterchefin e parë është mikja jonë, edhe ajo është uh, uh, shumë e impenjuar me këto iniciativa dhe uh, shumë prej uh, pakove që shikoni u këtu kanë ardhë nga Firenze, sepse mm -hmm. unë i bërtë famë shumë mm -hmm. dhe një Itali nga italianët, nga fmi italianë që u atësojnë fmive shqiptarë oh, uh, uh, uh, po, uh, një pjesë e lodrave janë lodra të reja po të përdorura në gjëndje shumë të mirë mm -hmm dhe menduam që ti tuaj japim fëmijëve që kanë më shumë nevojë, janë lodra drur, janë dar sipas tipologjisë së lodrave edhe. Janë shumë, vëllai. Janë shumë, janë, janë, janë, janë shumë, shumë lodra. Keni keni shumë, po, po. Uh, Këtë ditë kemi gatuar me Oranën dhe me Kristin në eventet ndryshme uh, për të ndihmuar fëmijët në nevojë pse uh, djeshim në uh, Syndrome Down Albania, mm -hmm, katuan mm -hmm. së bashku um, dhe festuam festën e vitit 3 me fëmijët. Ka oh, shkëlqysëm. Do ti pyes pak edhe vajzën, sepse është është kjo gjë, është është kjo gjë që ju lidh juve çë trejave. Domethënë dashuria për gatimin, për ushqimin e mirë, ë uh, ju blogoni, që të treja blogonin. Luga Argent është, është është blogu ku mund të takojnë Duratën. Orana ti uh, ka një faqe në Facebook quhet The Healthy Thing. Përveç se ë uh, me fam televizive pas tek i dytë kam pushimin nga tek i dytë tani edhe në kontakt me publikun përmes përmes Facebookut çfar çfar çfarë uh, është the healthy thing çfarë çmëngjesh atje the healthy thing është një projekt i imi këtu e tre vjet më parë para, mm -hmm. para se unë të mendoja që do hyj ndonjëherë në master chef edhe tani le të bashkojm eksperientat me me objektivat e hershëm edhe letë, un kam pasur dëshir gjithmonë që atyapni guid të sjesh të jetës së përditshme, larg restoranteve luksose, se si mund të ham shëndetshëm mm -hmm. dhe mos ja ndiej fare mungesën e restoranteve në shtypi. Si, si ka lindur mm -hmm. a, kjo për ty? Do të thonë kjo është më e hershme se mëso shefit. Atje ti perfundove për shkak të kësaj filljeje. Po kur kur kur çfarë qërë, çfarë ndodhi? Kush ka qen ndikimi hyjt që të ka ofruar tek gatimi kështu? Ëh sigurisht është mamaja ime. Mhm. Mm kam filluar të gatuaj që shumë vogël, që Se ka Se thonë që gozat e reja nuk gatuajn më. Ëh, jo, goza, goza e reja nuk gatuajnë, po. Ëh, uh, është mamaja ime, absolutisht. Është edhe gjyshja po ashtu. Ëh, uh, dhe pastaj u bën një pasion, është pjesë e pandashme e jetës time. Ti gatuan ndiku, ku e ku e ushtron, e ushtron uh, të rregullisht? Jo. Ja. Uh -huh. Un un e kam pasion, nuk e ushtroj rregullisht. Nëse një ditë do të ushtroj rregullisht, Do t'iu them. Me një aktivitet, <laughs> aktivite? unë ksoj jane për një aktivitet, aktivite. jam i sigurt. Në shtëpikat uan apo jo? Në shtëpicë të dit. Okej. Okay. <laughs> në shtëpicë të <do> okay. dit. Okej. Po më ja, quhet Tregullish. Kemi një projekt shumë të bukur me Kristin mm -hmm. për për festat e fundvitit, po le Kristin ta sqarojë. Okej, okay. dakor. Shumë Kristi ka një faqe, Kristi është një blogger i ushqimit, i gatimit. Ëh uh, Kristi um, quhet Kiki Delicious, uh, po e lejo edhe se si se si uh, duhet shkruar. Kiki L I C O U S S Kikilitsi OUS S. Kikilishes. Interesante. .com. .com, më shfarfjele. Nga vjen kjo Kikilishes? Okej, më mbaresa është nga Dilishes, pra, shumë e shijshme, okay. po, mm -hmm. po ja, Kikil. Ëh. Uh -huh. Kikil është pseudonimi që mua më kanë thirrur prej rreth 10 ja. vitesh. Ëh. Uh -huh. Kështu që një bashkim erdhi shumë spontan dhe u vendos që faqja ime të quaj Kikilishes. Çfarë, ty, çfarë, çfarë tërheq është oseivin, çfarë është aspekti i veçantë që ty të fletë, apo, apo është? Unë e kam pasion si tajtë uh atë -huh. ushqimit, jam rritur dhe kam një familje që të gjithë të dashurojmë ushqimin uh -huh. dhe imit të tër duke gratuar duke folur për ushqimin dhe më vjen natyrshëm, më vjen në mënyrë organike, por ajo që bëj unë ndër të tjera është që e studioj edhe nga ana estetike. Do të thotë se unë studioj edhe për art design okay. në Universitetin Polis, unë e shikoj dhe ushqimin dhe këtë qasje nga ana vizuale dhe nga ana estetike. Si përcillet dhe çfarë përfitimesh mund të kemi ne nëse e, e ofrojmë siç duhet ushqimin. Domethënë paraqitja në pjatë. Kjo që o, o. është sigurisht një kërkesë e, e kuzhinës bashkëhorë, domethënë Dhe është ajo çka shet sot. Duhet duhet ta pranojmë. Çfarë është çfarë preferencë ke ti për shembull. Me mënyrë të ëmbla, vajzat e dinë dhe kjo është super për ta ëmblat. Ëh un jam lifestyle në fakt, por mm -hmm. aktivitetet im nuk kufizohen vetëm tek ambulsirat, por ajo që un ofroj më shumë dhe fokusi im është tek gatimi ku uh, drejtimi është tek të ëmblat. Po ka një publik juaj që blogonin, që të treja. Uh, kjo pyetesh për të treja ju. Qi blogonin vazhdimisht dhe me një temë të caktuar. Jo jo bloggerat përgjithësim, por blogera për gjithë, të gatimit, të ushqimit, të, të ngrënit mirë, food revolution e gjithë këto gjërat që që po ndodhin, ka një publik apo ka e ndjeni që rritet publiku i interesuar, janë sot për shembull shqiptarët, po themi me një farë të ardhurë të interesuar të hanë më mirë, të mësojnë se si të ushqehen më mirë apo është akoma kështu, ka fast foodin e parë edhe ngopun. Bazuar në, në eksperiencën time në unë kam nisur në rastësisht në janër të 2012 vjetës dhe ishte shumë, përthuaj, se inexistent mm. tregu uh, virtuali i, i ushimit. Nëse nuk, muntar, e nuk e existonde, përfë. Uh, mund të existonde, ishin disa uh, blogra jashtë Shqipëris, një vajës nga Elbasani më kujtojtë, mm -hmm. shumë e mirë, uh, dhe shumë mral uh, mund të gjejë të këtuk. E një turkeshi uh, bëndë e... Në Turqi ato mëmëm kanë kaq shumë njëri. Ndoshta, ndoshta. Kjo vajza quhet Balloku me Elbasani dhe unë okay. <laughs> më pëlqen, më pëlqente shumë kjo kjo blogu i saj sepse fuste dhe kuzhinë italiane, gjithsesi un kam parë një ritjet vazhdueshme dhe interes, jo vetëm të uh, si motra apo apo si vëllezërve që bëjnë këtë lloj pune siç bëjmë ne uh, part-time, sepse mm -hmm. është puna jon part-time, uh, është ritur interesi njerëzve që i ndjekësve. Un shikoj vërrullshëm njerëz që dretojn drejt ushqimit të shëndetshëm, drejt stilit të uh, shumë të qëndrueshëm që i themi ne të, të jetuarit, mm -hmm. stil pak më të më më, më të shëndetshëm, më të më pranë njëri-tjetrit dhe tamam si një efekt domino po po po zë edhe Shqipërinë kjo ky lloj tregu. Dhe më pëlqen kjo gjë që larg uh, këtyre konsumizmave tepruara njerëzit po mundohen edhe të bëjnë jetë një pjesë, mm. tyrata që kanë dhe mundsi edhe ndjekin, një jetë më të më të thjesht, një jetë më të shëndetshme dhe më më larg pamse. Vaji mm -hmm. më mendoni në Shqipëri një vend ku ku mund ta hahet mirë, mund ta ha shëndetshëm, mund ta ha hajt... po. edhe bukur, meqë ja, Kiki e ka bukur po mm -hmm. se tregon ne vërteton Kiki përdit, mm -hmm. por që mund ta ham shëndetshëm është uh, shumë e thjesht se sa ta komplikosh jetën nëpër restorante apo nëpër fast food-e, është një një mënyrë shumë e thjeshtë për për të qenë të gjithë të shëndetshëm në një familje ku ka dhe fëmijë. Edhe këna bashkon besoj me dhuratën që e kemi e kemi pikë të dobët të dyja që të fëmijët të kuptojnë se sa rëndësishme është të ha shëndetshëm. Mm. Edhe të paktën duke parë që më përpara dhuratën, duke ndjekur dhe kikin më vonë dhe tani unë më më e fundit, më e reja në këtë në këtë grup ajo uh, shoqë njerëzit janë shumë të interesuar, kërkojnë receta, na tregon të një gjë tjetër, kështu mm. që, që besoj kemi feedback pozitiv. Më shkëlqyshum. Pash një foto, nuk do të thotë se ta ta ndryshoi atë ndjenjën e mirë, por pash një foto, uh, e kisha për një gaztar i i topit një ditë. ë uh, uh, ishin foto nga një shkollë diku këtu në Tiranë, ku fëmijët kishin dalë tek porta dhe ushisnin patatina. Donëse këta njerëzit janë jashtë, dhe... kishte pak ishte pak se dukej kupton te kafazin okay. sepse ata janë tek porta duke u shtyr, domethënë porta është e mbyllur dhe edhe që nga hekura tu futen këto, u japin ushqimet këto. So, që më thonë dhe më, më duq shumë Në menë është realiteti. Është realitet, e di. Kjo po, po, është foto që është bërë virale, ajo foto po, e ka bërë një djalë. Denis Dyrnjaja e ka unë tek ai e pa. Uh, ajo ajo e, e, uh -huh. e ka e kam repostuar edhe unë, e ka bërë uh, një shef shumë i mirë. Unë nuk e njoh personalisht Gentianzium, duket një nga restoranteve tona dhe i kërkova leje që nëse mund ta ripostoj. Uh -huh. Ja dërgova edhe kryetarit të bashkisë, uh -huh. uh, Zoti Tarjon Veliaj, për të sensibilizuar sadopak. Uh, gjithë qëqërinë civile, po edhe uh, qeverinë ekzekutuse tonën, për të larguar këto lojë uh, oferta, sepse janë oferta për fëmijët, në qofë se largujmë këto oferta dhe fëmijët, po edhe punën që duhet bëjnë mësusët, prindrit shkollat, për tu bashkuar në këtë luftë madhe kundrejt obezitetit mm -hmm. e cila na kërcënon çdo ditë. Është është luftë që ne bëjmë çdo ditë në për nëpërmjet shkolla dhe me Food Revolution se, Albania. Nuk është ndonjëherë e vështirë, po mendoj qoftë edhe një vezë e zier është më më e shëndetshme se sa një paketë pore, pak po, një pak një pak kopatë tina e thjesht kushton 3 fish më shumë se 2 mollë. Ëh, mm -hmm. kështu që dhe përban lloj-lloj po t'merret edhe po që këto gjë po bëjnë. Dhe është fakti që sot prindërit nuk kanë kohë ëh mm. uh, të përgatisin ose në fakt u mendoj është se është psikologjikë se koha e jeton. Psikologjikë. ëh brezi sotu nuk përdukohet me idejnë që duhet marrë ushqimin me vete mm -hmm. unë jam rritur me këtë flymë dhe unë vazhdoj dhe aplikoj këtë në, në jetën e përdiqme që e merë ushqimin me po, vete po, marrë ushqimin me vete dhe duhet, njerësi duhet të kuptojnë që nuk është turp të marrë ushqimin mm -hmm. me vete që do të thotë, sot është kryuar ideja që në qofse ti merë ushqimin me vete të regon një status të ullit ekonomik mm -hmm. apo një status të ullit ekonom kan njerëzit kanë komplekse për këtë. Është e drejtë, është vërtetë. Kështu që ne duhet t'i heqim këto bariera dhe të shohim veten tonë. Është futur në Shqipëri, uh, është futur fryma e të jetuarit shëndetshëm. Nga mm -hmm. brezin e ri është futur për faktorë të tjerë, të fakti të dukurit seksi apo të qenurit në forma të mira, që nuk po. Që... Po, është një faktor i rëndësishëm, por që përsëri kalon aty tek tek helbion që njerëzit rriedi mirë të hanë mirë dhe duke shkuar në palestre ato kuptojnë se çfarë është të pasurit një dietë të shëndetshme dhe kështu ato isin të jetojnë në mënyrë më të shëndetshme. Ëh. Mm -hmm. Kjo është, kjo është një gjë. A do shojë diçka? Jo, jam shumë dakord me Kikën, meqenëse më vogël se unë, më bëhet çifi që, që edhe ndiem shumë mirë, domethënë që jemi tre breza të ndryshëm, po mm -hmm. jemi në sinkron për këtë për këtë gjë. Është, jo, kjo është e rëndësishme, edhe kur jep shembuj pastaj është, është akoma më mirë. Unë dua t'ju falenderoj për bujarinë tuaj, për duratat që keni sjell uh, këtu në studio. Si, si, tu është, uh, keni parafiluar uh, Këtë maratonën ton të sajintes uh, Gocat janë uh, Orana Sinani, Kristi Janku Bashme Durata Thanasin, derit shum, falim derit shumë Falim derit, parmon... sukcesa Kiki Lishës.com, The Healthy Thing është faqën në Facebook, e gjenja të shtu Duke e kërkuar The Healthy Thing Dhe uh, blogu Luga Ergen, gjithashtu Gocat falim derit, uh, derit uh, Gocat në kanë thënë që do nga ushenë Po pra, unë me <laughs> se më <në, laughs> <në> prentuar Ede <laughs> <laughs> ne më rritim <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Shumë prentuar Do vinë nga ushenë ditën e maratonës të eso, them bashkëpunën e mëngjesit me më shumë, ju përshëndesim që të gjithëve një ditë fantastike. Eve nin në klubin e Mqyesit, 7:26 minuta në këtë moment të mirëdashur. Ju përshëndesim. Un jam Bleni tu Bashmejiri. Mirëmëngjes. Me Altinin. Hello. Me Olden. Mirëmëngjes. Me Lorin, gjithashtu. Edhe me Diellin. Mirëmëngjes. Po, edhe me Diellin, mirëmëngjesi. <laughs> të reflekton bravo spinës. Është okay. Mm. Shumë dukoj. Kemi një fituese të anagramës për ditë në sotë më shpalim tani Olë të anajep emrin e Një fituese që quhet Jolanda Jolanda Dhe në ka thënë mes dhe tari A e dimë dhëndeshtë ta Jolanda? Don't. A e si, të pysim yes. 935 yes. i si marë nëmri dhe fiton kontrodën në plot meksorën nga spitali amerikanë 935 Jolanda Dhe bravo. masteri është mes dhe tari Bravo, bravo, bravo Mes dhe tari Dhe masteri Mes dhe tari këmizda, Tani pështër që ke vizetuar dhe një kapele atërë Oh, o, no, përë ishte ishën në fjellim, ishte ka pellet Nuk e kam dhe oh, oh, yeah. Jiri, yeah, se ka par ka pellet Nuk e kisha përën Nuk tuk për për për për për e të fakt e, kisha përën të cëtë <laughs> <laughs> Ishte si e fsheur Përëm gjesit që të gjithë Përëm gjesit që të gjithë Përëm gjesit Përëm gjesit Ja, që salë sa tani Përë konsuntëm gjesit Mmh, -hmm. mmh -hmm. Mmh, -hmm. mmh -hmm. Opa Donde stas Jolanda Kënë në klubim gjëzit Dhe Në kor Te buske, te buske, Jolanda ah, ah. <laughs> Y në no stas, y në no stas Jolanda Kuj je, kuj je Jolanda Që farin gjau, që farin gjau Jolanda Te buske, te buske, te buske Të kërkova, të kërkova Jolanda I në stas, y në stas Jolanda Kësë diste shodë Soho shmë bil al... <laughs> <laughs> Bookingham te chamando por favor. Te voy a ir sumspédale. La luz de tu mirada, el fuego de tus suaves, flecharon a mi pecho y de ti me enamoré. ¡Oh! ¿Qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué y Holanda. <que Katie City> y no estás, y no estás, no quiere, no quiere. Te busqué, te busqué, no quiere, no quiere. Më um, kështumë, kem gjesi Kemi edhe zërin e personajshin përgjumur Kemi zërin që ba, ba, është ba, vanuar ba. për sot, se kishim vajzat këtu në studio Që ishin vizit shumë e këndshme, me qera fjala Por tani, zëri i përgjumur për uh, ditën e sotme Letë digjojmë e letë uh, zbulojmë se Kujtë personajshin të njohur i përket këtë këtë zë Unë kur gatuaj uh, edhe thmijat edhe i më shoj që thonë që Ti ke nevoj pa tjetër për dy vetë atë të të Mm -hmm. oh, oh, oh, oh, oh. Me që ishim të gatimi, pra? 2 um. vetat dhe t'vinë nga okay. pas Gëtë zimë shme <laughs> E dy gjoj me dhe një herë të lutëm okay. Dhe ekstremi një kësisht Unë kur gatuaj uh, edhe thmijët edhe i mëshoj që thonë që Ti ke nevoj pa tjetër për 2 vetat dhe t'vinë nga pas 0, <laughs> 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Kam bërështybin se po Ishoj qiton, ishoj qiton Ty duhet do të të finë nga pas Unë nuk të atat dojt Ti nuk mbajsh Ok, kjo është Kjo është zëri për gjumur Kjo është zëri për gjumur Kjo është personaxi Doj një ide, mund të dimon Ka jiri një ide, për ishte e, e pasat okay. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Nuk e nuk është të? Gudzim, duhet thëmë. Po, ati gudzim që e thëmë. Ah, gudzim ma. Gudzim ma, thak i kishtë. Okej. Po, e të ka 6 vjetës e ga thënë këtën. Shko, mora <laughs> aprovimin <Shko>? nga lëtini që <laughs> ishte jo, dhe për ndër e thashtë, tëhet. Hmm. Po falë, e cila e cila pjesë është guximi, se nuk e kuptoj. Do të po tani se. Jolta duhet ta shpjegoj këtë pjesë. Nuk e di. A do të thonim veç është guxim fjalë Jerit apo fjalë e personazhit Jolta? <laughs> jo, jo, ishte guxim uh, Jeri, Jeri. Ah, Jeri ta, okay. që e tha, që tentoi ta gjente. Me të parën. Po, po. Okej. Mirë. Po më ndan ta shpëtoi Jolta nga Në marzia nga e... Nuk ka shpëtimi Nuk ka shpëtimi Nuk ka shpëtimi E sigur që s'ka shpëtimi Ok, atër, letë bëjmë një, let një kuitë Mi që da ështër sot Një kuitë me seri se është 8.30 Dhe pasaj kemi të prejë shumë të shkurëtër Por uh, më parë një kuitë me seri Qytete nga bota Dakar Që ti të do dohën e të kuiti Qytete nga bota Ndër Qytete e kontinentit Ndër hmm. American, pam, nga veriun në jug. Mhm. Mm por që nuk janë të bashkuar me zonën kontinentale, çdo mm -hmm. të thotë, ndër qytetet e kontinentit amerikan që janë në ishull, pam, ky është me popullsinë më të lartë. Cili? Fra cili qytet, çiqepërket mm -hmm. kontinentit amerikan, mm -hmm. por që nuk është pjesë e kontinentit vet, por është në një ishull? Pa. që i takon atij kontinenti. Mhm. Mm cili nga këta qytetet në ishujt e Amerikave është me popullsinë më të madhe? Cili qytet ka popullsinë më të madhe ndër qytetet ishullore të Amerikave? Mhm. Mm 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 7222 një ndërprerje e shkurtër tani kthehemi pastaj në Club e Fem në 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu Liria për secilin konsiderohet ndryshe. Do të në Liria është të marrësh lek kur doje të nevojiten. Në të përfitosh nga interesi ulët, vetëm 3.3% për vitin e parë. Kredia për çdo dëshirë. Shfrytzo tani pronën tënde dhe plotso çdo dëshirë. Tirana Bank tani mundesh I'm trying to make this some mess We're trying to round in the dirt We're making these ones still destroy what we needed cuz we're addicted to bleeding hearts Got me fighting me, nothing safe could What's heaven pain off roads Nights are made of kiss and makeup It's on the edge of emotion I see that light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 We're tearing paint off the walls Lights are made of Kiss and makeup It's on the edge of Emotion on oh me yeah. I see that love Mirë mëngjes, mirë se jeni ardhur. Shkrimim mëngjesit është 8:35 minuta sipas ritmas. Shëmbull kjo. Marcus Marr Chat Baker The trouble with us yet. Mirë mëngjesi ti gjithëve. Prëgo çfarë fundi. Ai do të vijë aty. Actually dom këngët. Për çeluk jo. Emicuba. Ëm. Është shumë tripe. Është trijë pak trip. Ma them rëndën. Është pak trip. Do të kujtoheni datën 24, këtu në klubin e miqësisë të Ejten, ne do të fillojmë programin dhe do ta mbarojmë atë program vetëm kur të ketë ardhur e premtja e datës 25, ndryje të futur një dhjetë orë. Do të thotë që do fillojmë programin në orën 7 të Ejten dhe do ta mbyllim në orën 10 Vjet, të, të premten, të premten. Kështu që në 27 orë ne do të jemi këtu në studio në klubin e femrë 104 dhe në 27 orë Galat, shpresoj do, do. Sikurisht Gjatë gjat cilve orë, po, më shumë brejusht më kanë kontaktuar Mua, Olten, pa, pa. Jerin, edhe mua. Altinin E dhe Lorin Madje dhe Lorin E oh, që dishtë më bërën përte pra, E dhe Lorin <laughs> Super Dhe në ka shpreur se duan të vind Të marim pjesë në maraton Të cilin Lodra, Libra, uh, Roba Për fëmijet e Varfer Madje dhe ushime të tata Kështu që ne jemi duke i grumbulluar këto Një regjizor ma të djej që kanë gjerur papunit A Lori të zënësej unë Tha të maratona orë të gjatë Tha për mërra 4 orës Segurishtu nuk frenova se ku i di Ja, ja Mën të marit vënd në bunë Mën të bunë shëjtani Mën të bunë Mën të bunë E vërtet Lori ka Nuk doj që të bunë në regjizor është pak gjelos <gjellos> I pultit është madje edhe kur uni fuzduar ta ty ai më vërtet po e vërtetë fsholla un krakan pa sa ai e fuzduar don tek pulti sa herë fuzduar tek pulti i Lorit mesa që kam kur efeksion tek pulti i Lorit Lori nëse mund ta tregosh se si duket pulti do skandalizoj ah. shumë njerëz me atë brogosi <hah> ka aty të gjitha çfarë janë ato si avionë po ah, tani eh. ose si avionë Atëherë, doncë. El pata poë. Ja avionë. Lori me avion. Osinçi im bushman dhe Lori me avion. Im bushmanin vetë kujton se është pilot. Hajde Lori, hajde. Në një far mënyrë është olta. Po. Po ta mendon se u del. Pilot di emision. Një mini avion. 8 the night. Hey, Dios. Y en fantástica. O, në fëtë Jojlanda Për në thamë ku e tham jemi Jojlanda Jojlanda, atër Jojlanda është fituesja, vo? Pa, pa <tës> Fituesja e Durandës, kontroli i plot miksor Në spitalin Amerikan, këtë në krye qytet Por atës që vinte i pari me përgjishin e sak në në gramën Mes dhe tari, ishte sot Mes dhe tari <tës> Këm pjytur se cilat janë tisa nga shemëjt e mirë që Mm -hmm. Cilët janë disa nga shkëmë të minë për njërgjit, janë duke fëllur për cilësit njëra Po, mm -hmm. po, për shumë mëllë, nëse të të të lesë, është mundesh? është Kevin, thotë mirë mëgjes, këtu tekne është thotë se ka shumë, nuk është se ka shumë mm -hmm. Por ja shtetit janë mirëshonja, standart i larti jetesës, puna dhe pse jo dhe bëmjërësia Jo për shumë desë, po, siguria, vlera e vet jetës, është që arë thotë Mateo mm -hmm. E u merren më cicicit që duhet të ketë çfar çfar çfar çfar do ti po por po ne nuk them këto në fakt jo as as pak komplekse kan ke skulpturë në një person në një person emër konkret thonë derdi sot respekti mirënjohja dashamirësia do sa ka shpretur keq aty po s'ka problem respekti mirënjohja dashamirësia kultura që kanë të huajt nuk mund t'i kapim ne thotë janë shumë larg i përshëndetjes të florencës shumë larg shumë larg u nuk vendos që huajt janë domosashmërisht më të kulturuar se shqiptarët janë shumë shqiptarë kulturuar Ka, ka, për për për për po. Koka, apo? Koka. Do thoshë. Po të duam në uhh. Është ky është problemi, një, po të duam. Nuk, nuk, po do të por. Olga, a e kanë gjetur se cili është qyteti që është uh, ishullor, i shullor, i përket kontinentit amerikan, është i shullor dhe është me popullsinë më të madhe. Dhe më kan thënë Kuba. Qyteti. Po flasim për qytetin. Po qytetin, flasim për qytetin. Kuba është një ishull. Havana. Ah, pra. Bravo. Bravo. Oh. Klajdi 504 i mbaron numrin dhe fiton dy bileta për Nasin mm -hmm. mm -hmm. e Plex. Mhm. Atëherë, le të vijmë një fjetë tjetër nga qytetet e botës, miqdashur. Shkuam në kontinentin amerikan. Mhm. Mm A ve, po mendoj le të çndrojmë, le të çndrojmë aty edhe pak. Me 20 milion banor, mhm, mm në zonën metropolitane. Pam. Ky qytet Brazilian është më i populluari i gjithë Amerikës Jugore. Brazilian. Ky qytet brazilian mm -hmm. me mbi 20 milion banor mm. në zonën metropolitane është qyteti më i madh i Amerikës jugur. 0, 6, 19, 20, 7, 22, 22, së Jugut. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. S'është vështir. Jo. Ja. S'është as pak e vështir. A jeni gati gjocë do bëjmë ca lojra pas park? Po, pse jo? Ëh, po më ndoni? Tani radio, okay, jo tani mendojmë oh. në shradio. Okej, po jo tani. Kjo është sfidë, di? A doni? A doni ju? Edi svar? Hm, doni. Me djall planet. <laughs> Hajde. Le të shkojmë. Skenari merra ta grisë, skena 2 sekondë. Grisë, grisat. Vizë skenarinë. Vizëni. Ah, s'ka. Ta grisë edhe untimin. Vazhdim. <laughs> bon, grisë. E <laughs> bën në radio. Yeah! Loja që vendos djent kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atë gjësa. Ji binim. Fjala juaj është e ëmbël. Jo, domosdoshmërisht. Sa të bëj me gatimin i njeriu? Jo. Fjala juaj është e hard. Jo, jo. Atëherë se mund të të haj në mënyrë fillore. Jo, jo erë jo tani. Po në mënyrë. Është një smudi, mund t'jetë edhe i ëmbël, por. Po pra, e thashë edhe. Është një smudi pra. Jo. Është një hall. Smudi hall. Për disa mund të. Po mos mosu gatuar. Po kemi një hall, bëjmë edhe një gjë këtë gjëtë që po kthehemi tani. No, hal, bëm bëm xa, mm -hmm. pa, në së kemi halë, bëjmë fëtë Do më thënë është ditë shka jiri që ti motivohë është për të bërë është kërcimi ja. i belasë Jo <laughs> Jo, jo ja. Të kërcës nga belaja, kjo <laughs> është, është, është për, për, Jo, pra jo Si e ja, si e ja, gjerë dhe, dhe. -a, a, a. Altir, mos tu e të njëta gjerë që të të blendi është ditë shka me fërshë është ditë shka me fërshë Por mund të bëhet në së kemi halë Këtë jo vetëm, bëhet vazhdimish të zëtë ditë n është diçka që e bëjnë njerëzit e bëjnë e bën njeriu këtë gjë është si shumë si shfryrje është një lloj shfryrje në një farë mënyrë mund të jetë po për të shfryrëbëm mund ta bësh gjatë orarit të punës mund të jetë po patjetër mund të jetë pozitiv mund të jetë negativ për të shfryrër ne bëjmë këtë gjë në një farë mënyrë po mos është domethënë po në rast se eri e mban bën kish po zakonisht më mirë është që ta bësh altën ta bësh ok është fillon ë Dëbhet vazhdimisht no no ekran, në ekrane, në radio, tek njerëzit në fesh, në kafe, në rrugë, me shokë, me shoqëri. Duhet më shumë se një person. Domethënë, ndosht që edhe ta bësh vetëm, po nuk është mirë. ABC. Jo, jo, po. Fillon zakonishtri bëhet për festë. Ti më ndon biseda. Është shumë afër, shumë afër, shumë afër. Fillomë thëjeri pra. Jo. Thashë thëme. Nuk është më, nuk e largon bisedat. Sa duhet të ketë? Njërës për ta bërë këta 2 veta, minimum Minimum i 2 Kërë me dë jeri, kërë me dë Ismë të dy në një kopra EEEE EEEE Qëmar <laughs> kaltë? Atere, duen 2 për të bërë një të tjilë Minimum i 2 mm -hmm. Mund tjetë një, një, një, një po, Mund tjetë në, në shumë Nga fjallet me, me, Med, nga tushyjë, ta, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, to go. Ooh, can you try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 Gorca donin që të luajm. Patjetër. Doni të lodhni. Okej. Gorca, ja, më fitovesin Olga. Jeve fitovesin Olga? Në radion ton, në radion ton ishte fjala diskutimi dhe është Enea që fiton dy bileta për nosin e prens. Bravo Enea. Ndërkohë çunat kanë rënë dakord për një fjalë? Po sigurisht. Do jeni të jepi. I jepini Gorca. Është send? Ëm. E nuk do thosha. Okej, është një gjë që hahet. Edhe mund të hahet. Ës normale apo është normale? Do po të has, do të thosë nuk është smenduri ta has, po nuk bën dhe dëmir. Po edhe yeah. po nuk është një gjë që e shikojnë shumë njerëzit duke ngërnd. Domethënë. Ës bim? Ës bim, është saktë. Wow! Ndodhet në backen e <gjë> <në> ownerit? E ownerit, <gjë> ndoshta, ndoshta. Nuk, nuk e di. Po pa sikos la shohim ne jo, jo, nuk po nuk është. Ja, pa sikos la shohim ne jo. Të shpon? Kur e prek? Jo, nuk është të. Jo, go thash një bim që nuk të shpon. Yeah. <laughs> <laughs> po e hasim shumë në rrugë, në për. E hasim e uh, hasim ha, no, e hasim në fushën lokale. Atë është ia, ia. Ia. Ia. Ia, sepse mendoj, yonxin. Jo. Po thjesht b. B. Bari? Bari? Yeah. Ia. Yeah. Ati mëndon që ne do kishim si anagram atë si sharadio uh, bari, bari. <laughs> Jo, tani avion kish. Jo, ta. tani është një lloj lule apo është një lloj bime? Është më të shko tash, se ti bën të dy, shumë vështira. Është lule edhe bime. Domethënë. Është thjesht e gjelbër apo mund të çeli edhe lule? Jo, po është dhe funksionale, ajo është edhe lule, domethënë ku? Po kusikon. fruta bën? Është. Jo, është fruta nuk bën fruta, ja, nuk bën fruta, jo. Jo, nuk bën. Jo. Është e bukur? Është e bukur. Është e bukurish. Është e bukur. E bukuria është shumë subjektive. Por është minimaliste si kështu. Po, jo nuk është minimaliste. Është e thjeshtë. Nuk është lule delia. Është e thjeshtë në pamje. Është e thjeshtë po. Është një lloj lule. Është një lloj lule, po. Jo lule delia, po. Lule delia, po. Është aq vogël? Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Jo, ska çfarë. Shumë do të hanë shaqe. Ma në shaqa. Po, fillon me k. Do ta bësh me çaj? Ku do të bësh me çaj? Është relaksues. Është relaksues jeri. Wow. Sa Pastimin e lule delja. Pastimin e lule delën. Të hidheshin për vjetën, thoshim, "Ja, kujdes, ta mbanëndira." Duhet duhet të thojë to idio. Jo, unë atë kuptova se ishte kjo, se e dhanë dimën. Po. Amato idio e di. To idio e di. Po, prap në klasë greqisht. Bregisht. Kam filluar klasë kur, mm, në klasë greqisht. Andre. Am Zonius. Ajo ju shpafalla, e kam fjalën me Zonjën. Po, për Zonjën. Zonj, a më ndihmoni pak? A ka një titull lidhur me qytetin më të populluar të Amerikës së Jugore, i cili është ky qytet brazilian? Rio. Rio. Jo, e pas. Keish, nuk po shoh. Ah, është São Paulo. Është São Paulo. Është São Paulo. Wow! São Paulo është qyteti më i madh. Dhe që ndodhë i transformi multës Dhe është është është lau 049 I oh. më baronu mërë fitohen 2 bileta për nësën e preks Lau, Lau, t'i është lau Lau nga sa Paolo <laughs> Pum, ba, dam, Paolo, lidhë me Zërin, së fërë në kanë thënë Zërin më kanë thënë zonja tefta Jo Iris Luarasi no. Jo Jo Iris Luarasi dhe jo Zonja Tefta dhxem... Rudina Gjonga Jo, nuk është asë Rudina Gjonga E të gjëhem dhe njëherë, të gjëhem dhe njëherë, një i Luda Unë kur gatuaj uh, edhe fëmijët dhe i më shoj që thonë që Ti ke nevoj pa tjetër për dy vetë atë të të bimë nga pas Praja, u e të gjëhem, marim tësa informacione Dim që është e martuar me dy fëmi mm -hmm. Ose se paku dy fëmi Tam. Se për të fëmijën shumës për fëmijët Mën të këtë katër që ka më shumë gjasa, por ka më shumë se një. Që që gatuan, gatuan, por mesa duket gatimi nuk është nuk është si do të thikë sa ai. Sepse burri i thotë duhen dy vet nga pas. Ndoshta ai që bën shurrmuj kush e di. Kur shur, çfarë shon për të muj? Shumë rrmuj. Na prajta kujdes, arti kujdoi pak fjalën. Nuk thotë. A do të dëgjuat? Ai që bën shurrmuj. Shumë rrmuja. Ashtu edhi gjova? Mirë shukesh Unë gjova atë në ujet gjova Të një mund të në nënësojmë dhe mund të i përshtasim që të donë ju Atër nëndi po pak, jep një lojnë dime Jep një lojnë dime Atër është mësh Do më pika e kësa e fort, mund të them që është politika Okej, okay. është Kajon, një politikanën pra është një deputete? Jo Jo? Nuk është deputete? Do më thënë, po, më falë është Me jo, më jeni në deputete, nuk jeni ministër, okë, okay. në rregull. Mirë, atë jeni në deputete, miqdashur. E dgjoj menjëherë është deputete, kujdes. Unë um, ku gatuaj uh, edhe fëmijët edhe im shoqë son që ti ke nevojë patjetër për dy veta të të bëng nga pas. Hmm. 0692070222 Si Demokratë, po Demokratë. Brava, brava Blendi. Bien si Demokratë. Le t'ia themi emrin. Jo, jo, si e themi emrin? 0692070222, në fakt nuk e di. Kam një ide, po nuk e di. Ehm, orta. Ortra. Do të bëjmë një pyetje tjetër nga qytetet? Më qenë në qytetin São Paulo. Po sigurisht. Le të largohemi nga Amerikat, le të vimë në Europë, midisdashur pyetjet në kuçin sot me seri. Kuçin me seri sot janë qytete nga bota. Ky është kjo kjo është tematika qytete mm -hmm. nga bota. Pyetesh kjo. Ndërtimi i katedrales gotike të këtij qyteti gjerman, ëhë, mm -hmm. nisi në vitin 1248. Mm -hmm. Dhe zgjati 632 vjet. 0, 69, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërgënë me sashtetua ja pahaluar dhe emrin për shumë situasë. Dërtimi katedrales gotike të këti qytet i Gjerman, nisi në vitin 1228 dhe zgjati 632 vjetë, këtë e në bas pak. As we drank deep from the light Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes Smoking sunset off Mulholland He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend Face from heaven Bet the world she don't know Pretty girls don't know the things that I know Walk my way up Share the things that you want Uh-oh, oh, dancing play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 never really thought we would make it we be thinking about what could have been about we've had a wreck so my cancer and it's down oh now i don't wanna see thee mv again smoke a sunset off my heart and he was talking i was watching about you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 Let's embrace the quiet of no reason Let's embrace the quiet of no reason Let's embrace the quiet of no reason Not for show Në mjesi birzekin yardorun klubin e mjesit në 97 minuta tani në klub FM në 104. Njeri gati. Femjes më kanë për Malinda Bregu Halo, kolege, kanë gjetur, esat, re, kanë gjetur. Bravo. Çka marr aty? Nuk e di. Unë kur gatuaj edhe fëmijët edhe im shoq thonë që ti ke nevojë patjetër për dy veta të të vinë nga pas. Aha. I thonë shoqë që bravo që na zakalamtia po vjen. Po po mami. Ka zër dyke. Atëre. Bravo, Atëren. e ka gjithër Eralda 870 yes. e mbaronumëri fitoh një dhurat nga elektronik 870 Land. Eralda 870 Eralda Shkërqyën shëmë Më mqesi, si u këdit Si jeni sot, 97 minuta Nuk më besohet, por emisioni vazhdojnë Kanë ardhur dhuratat e para Këtu në kryu i në mqesit një dhashur uh -huh. uh, Kënë pasur uh, dhuratën Oranën Kristi në sot dhe mqes por... Që erdhën në takuan këtu në kryu i në mqesit Dhe sot dhuratat sepse uh, Ato kishin përtikur kishim për tikur kam përmendur në ajo më tha që nisi për të, për të, kështu që nuk do të jetë në Shqipëri, kështu që donte që të vinte, ti sillte dhuratat para para se të bëni maratonën. Për gjithë të tjerët ne do të jemi në maratonën e 3 të klubit, ndatë 24 dhe 25. 25 do të do avdim këtu në klubin e Mqjesit, prandaj gjatë gjithë kësaj kohë ju mund të vini, sillni dhuratat tuaja, si kolektiv, si biznes, si njerëz individ, si grup shokësh. A organizatë Qfar të qofshi Jeni shumë të mirë pritur Për silë duratat tuaja Për fmijet që kanë shumë neboj Me të vërtet shumë neboj Të fund viti për busjeshe Ndë në vjenë shumë mirë mm -hmm. që duratat që kanë ardhur Për shikoja Nisa për i tyre vim Firenze, mm -hmm. nga Firenze To, nga Italia Janë fmi italian që kanë, kanë shkruar Bi durata Edhe se qfar ka brenda për shumë bu Dhe mm -hmm. për shumë bukë i, I kanë pështila ta mm -hmm. vetë po nga Firenze Shikoja, shikoja? Fantast me paketime të mrekullueshme. Ka ndë emrat lart, mos gaboj, a? Po. Po ka emrat, kam një këtu për shkak thotë tanti auguri da Giulia. Giulia. Oh, super. Që em, me da un, Dita ka dhe e me haj dalista diun, e mbaj mend. Dita për këtë. Ka vend një gjë këtu. Po kjo është më shtja. Auguri da Sveva. Sveva praja. Kjo është Sveva që kam bërtëta. Da, dhe në bështjera fantastike mm, Ja shumë të bugra Ja shumë të bugra Edhe ka shumë dhurata Që ka nërëndu qësot dhe kryu i në mqesit Mosaroni është të ejnë Dhe në në kryu që bëni planet Ne nuk dolim, të, nuk dolim si do të fundiat Por është si dhurata Kushtë, kushtë mundet A i që ka për të levizor këto dhëtitë Deniz Haskaj po, I cili ka se lëdhe i dhurata Për fëmijot hmm. Falimderit Falimderit, ka ardhur herët Uh, ne nuk dolem sot, ndonim se do, dilnim për uh, për të blerë durata këtë fundjavë, po mm. unë isha shumë i zënë. Disa gjëra erdha. Kështu që e e po mendoj, plus kishte kjo teatër, nuk doja të shkoja në në fundjavë. Fundjava është plot në fakt. Ja, është plot me njerëz. E thash për shfrytëzojmë mbasditen e njerëzve prej këtyre ditëve. Thanos sot. Ose nesër. Ç'u kemi lënë? Ose paraditje. Po shkuam për të bërë. Uh, është super. Po, un kam edhe durata të vjetra, nganjëto në, në shtëpi. Ëh. Mm -hmm. Që dua t'iam, kështu që do të merrem edhe me ato me paketimin e me këto gjëra, po edhe tha gjëra të reja kështu. Kështu që un kam mundim mund të shkoj sot, nuk e di. Po është është për ta lënë që njërë nga këto mbas ditës shkosh. E kanë thënë për secilin për yushion ajan, ë është thotë të bëjë një dhuratë, sigur një dhuratë. Nga secili pritëjuse këtu do të mbulohej funde krye. Ëvërtet, një dhuratë do mbushet. Uh, kështu që ë uh, kështu që këtë javë merreni pa kohën për të paketuar, për të bërë gati. Edhe, edhe për ti bleren që ose do të blini në injetë të re Nuk është të thënë që ti janë të reja E rënë të shumë e shë janë të mirë në bajë të reja Kanë ata që s'kanë fmi E ke parë në shushë janë jan të ring Edhe nuk kanë lodra Nuk kanë lodra të përdoru A nuk kanë gjerat tila Këshu që ata, ata preferën që të shkojnë një duqan lodra Shë edhe këshu si, si, si trajnim për uh, më, Për gëtitje Më vënë atit do të në bani kokën vazhdimis Po ju se sinëbraxim dhe rrobat e të, të, edhe të rriturve. Edhe rroba për. Po e vërtetë. Për prindrit e këtyre fëmijëve, mm -hmm. janë janë familje mm -hmm. me me vërtet në në hall, si thua, ekonomikisht që nuk i kanë mundësit tua blejnë fëmijëve vet, as librat, as lodrat, as as rrobat uh, e duhura. Edhe dhe ne mund t'i ndihmojmë. Halexhin që ti qesh historira përshumë. Diqja për një grua që po më thoshte. Sigam mjafton të shohësh disa mm. uh, prej vendeve ku ata jetonin dhe ti e kupton, shumë më po, mirë se në çfarë gjë ndjeje. Ishte ishte një grua e cila po t'i thoja historinën e saj. Edhe mm. kjo një një nga këta njerëzit që ne duam t'i ndihmojmë. Ajo ka një vajzë ka të martuar. Një djalë është jashtë dhe ë uh, nuk vjen dot. Ka mm. shanse që të jetë në burg, por nuk nuk dihet. Mhm. Mm um uh, nuk është nuk e ka burin ka vdekur dhe është në borx një 4 milion lek me elektrikun mm hm tome të, të papaguara doqë ajo është në prag të moshës së tret edhe nuk ka 4 milion lek ti paguaj dhe s'ka se mm. si ti ketë hm të verdurat që ka do s'ka as ka për të paguar ndonjëherë një është problem shumë i madh po mendoj se edhe ata që si punojnë s'kan si jo imagjinoje Do të thënë ti, vetësh edhe ja kanë prerë, ja kanë prerë energjinë, është fatkeq. Qëse ti je i dënuar për shkak varfëris të varfërisë tënde, që të mos kesh dritë fare, asnjëherë. Se ajo thotë unë skam ku ti jesh 4 milionë, ku ti jesh më 4 milionë lekë. Kur një kush, pse çmën një 50000 lekë, ku duhet të thash çfarë i takon, do të thonë një një vizë. Se skeça bën më parë me S'tani ato. Për asgjë. Për asgjë. As do sa vjet duhet të që ti mblenesh ato. Që sa njerëz përfundojnë në errësir edhe nuk ka zgjidhje, nuk ka dalje nga Në situatë. Ne son, son po të merr po të merr ky borxi për poshtë. Hmm. Hajde të ngrash kok. Jo, ja, mos ke si të ngresh se edhe qirin kushtojmë. Thejmë as ban klubin e mëqjesit. Lenny Kravitz vjen tani me The Chamber, por as 9 dhe 13 minuta jo po dëgjoni Club Femme 100.4, mirë mëqjes. get back to glindy and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people papa luk smund baba ja është e pamundur çdo blet dituta shumë gjëra për një herë më lodhe çfar ka e mirë ki olta çfarë ke çfarë ke ti olta po punoj Ihdaj. Jo atëre, atëre, Olta është duke u marr me mesazhet e kësaj faqe. Kjo është puna e oltës. Mund të vij sherri, mund të vihte shohësh. Miqëranjër do të i bëj një falënderim edhe studentëve të mjekësisë, të cilët kanë ardhur. Po, kanë mm -hmm. sjellur ata, uh, Myrtezat, Drako, Nenci Dala, Eralda Rapushi, Besmir, Suxha, Ejup, Rexhepi, uh, Liridon, Belba etj, etj, etj, etj. Faleminderit. Faleminderit. Liridon, Bilba, së po soli dukese, mm. por ka ikur, më thote Ruti. Ikur, liridon, falim derit, liridon. Falim derit, po mundë rije. Pa, duket se kam shokën. Ashtu? Ha? Të duket se kam shokën. Kësë kanë mëndë. O, i ke, o, i ke, në. Qësë kanë mëndë. A, në të shokët apo, ja. Më duket se kam... U, po, po, mëre, po, e kam shumë shokën. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e Kë bulevardin e dëshmorëve në bulevardin e dëshmorëve të kombit është mundi qendër të kryeqytetit dhe nëse um, e keni vështirë për ta gjetur uh, Rognerin, s'kam ç'u thënë. Por, por, uh, por nuk një... është e vështirë për ta gjetur. Uh, Përkundrazi, uh, nëse hyni në Rogner, është shumë kollaj për tu gjetur, sepse në kresore, mund, theesh, holto, të mund të hyrjen kryesore pesh. Mund të thëni ku është <laughs> zyra e Oltës aty. Kthesh më një herë, uh, kthesh më një herë djathtas. Kthesh më një herë djathtas në atë korridorin ku janë uh, këto korridorin kuen ato agjencitë uh, çse <gjës> çesh. E ka me Alta, gjithsesi vajta. Alta është gjithçka. Gjithë gjëra është. Gjit është gjithë brizë, është gjithë Gjit surprizë. Ma, ma, nuk i vi. Atëher, këlni, këlni. Këlni, bravo, bravo. Ta. Është Helios 766 i morën numri, fiton dy bileta për pistën e patinazhit te Tirana Ring Center. Katedralja gotike e këtij qyteti gjerman nisi të ndërtohet në 1248-n dhe përfundoi pas 632 vjetësh. Një nga gjërat që më pëlqen, tek të huajt nëse doni, mm -hmm. se e has atje sa më shpesh, është janë këto projektet që do zgjasin 630 ca vjet. Domethënë i bie që e kam parë e kam parë mm -hmm. në çavënde këto. Që, që që është një gjë që ti sigurisht që nuk do ta përfundosh dot. As gjyshi yt nuk do ta shkojë të përfunduar, as gjyshi i gjyshit. Do më falni, jo gjyshit. Ai <laughs> gjyshi. Se shkon brapë. Pas nipi, as nipi nipit. <laughs> mhm. Mm Dua të them, e kuptonish atë atë. Do të them që e ka nisur 4 4 4 4 gjyshi dhe mund ta përfundosh ti. Me aq breza më von sa çdo në 632 vjet. Mm -hmm. Të. Edhe i kanë bërë njerëzit, si, duke nditur që po më kjo më duket mëse puna më ngon, ne duam këto gjërat janë që ai ta... po bën sot për nesër. Jo për një afat më gjatë. Ne sot kemi gjallë. Të. Ti shohim. Ti tona, ta kupton? Ti kena. Super. Pam. Po. Okej, okay, mirë, le të bëjmë një pyetë tjetër. Miq dashur, sot uh, pyetjet janë nga qytetet e botës. Kjo është uh, e fundit. Kimen 20ën më të mësë, po, e fundit për tani. Më e fundit. Atëre. Ky qytet mm -hmm. është porti kryesor i Nigeris. Um. I Nigeris. I Nigeris. Mm -hmm. Dhe ndodhet mbi 4 ishuj të cilët lidhen me njëri tjetrin me ura mm, Sa që e buhur Êshtë mm. një qytet i cili ndodhet mbi 4 ishuj dhe lidhet me ura Me njëri tjetrin Lidhen me njëri tjetrin me ura Super A i është qyteti, 4 ishuj të janë qyteti mm -hmm. të lidhur me ura Dhe është porti kryesor i Nigeria. Nigeris 069 27 222 22 Dërgoni mesajtë të uaj. James Bay, if you ever want to be in love... Qua e të Qëhet kjo kënë, ora është të një nënte, 25 minuta, mirë mqesit të zidra. Mështë të këni ardhë në programësh, kërëmi mqesit të këpëf e më qimi 4. Vjenin në klubin e mëngjesit në Club e Femrë 104, miqdashur, ju përshëndesim të gjithëve. Jurojmë një ditë të mbarë. Është Club e Femrë që po dëgjoni. Unë jam gati tani edhe për uh, lidhjen e shkurtër për ditën e sotme. Le ta prezantojmë këngën e radhës, Ingridia të shkurtër. Tani I want to break free is de kënga e fundit në lidhjen e shkurtër dhe këndohet nga Queen. Mbretësha Anglisë, quhet Mbretësha Elizabeta II, është 89 vjeç. Në 89-ën gjermanët rrëzuan murin e Berlinit. Skorpionzat e Gjermanisë nuk janë nga Berlini, por Hannover, i që ndodhet më në perëndim. Në një tjetër perëndimi është film nga Sergio Leone që zgjat 2 orë e 55 minuta. 2 orë e 55 minuta zgjat dhe programi radiofonik Klub i Mjecësit. Klubi i Mjecësit zakonisht mbledhin dashamirët e rakisë dhe fornetit. Forneti është një lloj amaro i italianë që përmban edhe kamomil. Kamomilin kur ishim të vegjël e mbithinim për ta shitur si bimë mjekësore. Me shfarë fala, mjekësia është falas. Nuk ka asgjë falas në këtë botë, është një këshill që thuhet në çdo vend. Sot bota numëron 196 vende të ndryshme, 2 milionë 469501 qytete dhe 600 mijë qytetësa. Në Shqipëri Një qytëz, me emrin qytëz, ndodhët në korqë, korqë a mban tani më petonale në më të bugur në Shqipëri, e ndjekur nga buguria prallore e kavajës, kavajë ndodhët pra ndursit e cila gjithashtu ka një sheshtë të ri, sheshtë i zi është e cilsia e dytë që pihej në shumit me vitin e ri në Shqipëri, ca pinin cilsia e parë, i parë i vendit i bje që tjetë presidenti, presidenti që e të bujarë dhe mbje emrin e ka një shani, qdo vit një shani p në të shqyer. Shqyej është folje, veta e parë, koha e tashme, numri 1. Jesa ja se ç'dot fjalori për të. Të shqyen të gjallë, të shjeva në dysh. Luga e madhe shqyen gojën. Goja në frëngjisht është la bouche, që është dhe grupi i formuar në Frankfurt në 94-n dhe këndon Bim My Lover. Leave Your Lover është një këngë nga këngëtari Sam Smith, e cilën nuk do ta dëgjojm tani sepse tani do të dëgjojm I'm Not The Only One. Detani Ai ai ai ai Dini se tani. I, Dini se Detani Ai de Dini se me jer në klubin e mëjtesit Grav me krip në mëngjes është një mënyrë e mirë për të pasur një organizëm sa më të shëndetshëm. Studime të shumta kanë treguar se kjo metodë mund të jap rezultate shumë të mira për detoksifikimin e trupit dhe për mirëqenien e përgjithshme. Rëndësia e hidratimit tashmë është e njohur, vlen të përmenden edhe përmbajtja e pasur e mineraleve në një filxhan të kësaj pije, që mund të quhet mjekësore. Trupi absorbon ujin dhe kripën në mënyrë të mirë dhe të shpejtë sepse të dyja janë substanca natyrore. Jonet pozitive të trupit dhe jonet negative të ujit lidhen me njëra-tjetrën. Merrni një got ujë të vakët dhe tretni në të 1 maj luge kripë dhe konsumojini këtë pijë çdo mëngjes eso për 7 ditë. Ja përfitimet që do të keni. Është një burim i pasur mineralesh. Kur uji është pak i kripur, ai është i pasur me minerale. Mineralet janë baza e një ushqyerje të shëndetshme. Detoksifikon trupin. Kjo pije është antibakteriale dhe nëse konsumon e konsumoni rregullisht për një javë, ju do të pastroni trupin nga bakteret dhe toksinat. Përmirëson shëndetin e kockave. Uji me kripë rezulton i suksesshëm në trajtimin e osteoporozës dhe problemeve të tjera që mund të lidhen me shëndetin e kockave. Hidraton. Ky ujë është një alternativë më e mirë dhe ndryshe që shërben në hidratimin e trupit. Trajton pa djumsin. Mineralit i gjendura në ujn me kryp mund të shërben për të i qetsuar sistemi nervor sepse këto minerali gjende në shumic në uj dhe kryp. Dihmon në tretja, uj i krypur është një zhidje për aparatin tretës sepse enzima që gjende në të e përmirësojnë këtë proces. Kujdes, nëse keni probleme me stomakon apo problemet të tjera që lidhen me mos absorbimin e krypus në trup, mos e përdorni këtë metod.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 How to tantalize She's out to get you Nature by design Cold-blooded fix She don't compromise She's something mystical And color lies So far from typical But take my advice Before you play with fire Do think twice And if you get burned Don't be surprised I'm lifting, drifting, higher than the ceiling hey, Ooh, baby, it's the ultimate feeling You got me lifting, feeling so gifted Sugar, how you get so fly Sugar, how you get so fly Sugar, how you get so fly Sugar, sugar, how you get so fly yeah, Sugar, sugar, how you get so fly sugar, sugar, the mystical call the lights are sing so far from typical but see my vibes before you play with fire do think twice and if you give her will baby don't be surprised this trip is high in the ceiling Mëngjes i mirë që ne janë ardhur në kryeën e mëqesit orë është tani 9:40 minuta unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëngjes. Mirëaltin. Mirëngjes. Mirë Oltën. Mirë me Lorin. Mirëngjes. Atëherë, uh, kam pritur momenti i loy-s sa njëojm kolegun kolegen. Jeri mm -hmm. uh, ke letrat? Po i kam. Atëherë Jeri ka, shkartisit lutem, pa tjese. Që të shikoj kamera, të shikoj Lorin në lori kamera që po i shkartis. Po shumë mirë. <laughs> Atëherë mbajni për vete Jeri. Bler një anë. Pa e par. Pa e par. Okej. Dy të tjerat shko thua ja hapësh Ultës dhe Altinit. Gjatë asaj po marr. Yes. Nuk e kam. Unë të dëvojnesë zemrën e pas kamon. He, ka mbajt për vete. A dermuam duhet të largohem në këto momente? Okej, jeni të kënaqur okay, mi ish dashur. Jeni zh viktima e lojës sot. Pa, pa, pa, pam, pam, pararirarara O, oh, artim, duke se sabot kam dhe në pyedit Pa, okej okay. Letë vazhdoj A të herë Pyedje parë për jerin a, a, a, Objektilojnës është të, të përqyqemi Anështu si shmendojmë se të përqyqet njeri Kur të abëjmë të pyedja sa i pas pak Pyedja sa e parë për jerin është kjo Jeri Do të zgjidhje Wow, e po të gjionë... Masa lartë? Qërshke... Po e ullë? Po e ullë? E ulljë pak. Dale ullën qëkë bazën të gjimë që po të gjionë, njeri? A fronë pak vishin dhe mikrofoni. Shumë lartë, shumë lartë. Ke shë të gjionë njeri, wow. Okej, në regullë. Mirë, atërë njeri. Do të gjidhje që t'kise biznesin tëndë të vogël, po të sukses shumë. Apo që të kesh një program shumë të famshëm televiziv Të sajnë Të sajnë Të dyja do të cilin para në gjepin e jërit Por, me ndoni, jëri do të zgjith është kesh një biznes të vogël të sukseshëm mhm. Apo një program të madhë televiziv Cile është karjera në që do të zgjith e jëri Një biznes i vogël i sukseshëm Ndyshka që i përqen të bëjnë, do shte një hobi e këtërë në pun, apo një program televiziv robot, për shumë fitim prurës. Qëfar? Të pikturon të robat, oh, të që oh, ka njështë okay. të bëjnë. Që që si më ndoni se do përqyjet tjeri. Pyetja dytë. Oh. Jeri, do të gjithër të kesh të të të qenë që të ndjekin nga pas gjithjetëm, të të qenë rrugësh mm -hmm. që të ndjekin nga pas gjithjetëm, apo të i kesh krahët e gjatë, Deri të gjunjet oh. Do me dhe në që kur Kur rikë shumë normal Duar dhe tua Nuk janë të këpjese e kofshve Po janë të gjunjet Po, po për për për që da pra, pra, mund të shfrytëzo Pra ekstra të gjatë Po për që a mund të shfrytëzojnë për shumë Mund të ka për shtetër në këshu Që a tjetutje Ta më përthesh që 2 metra nërë Interesanta përthet Po t'ishe bëksir për shumë Në kishe një Përfitim shumë të matë, ke kratë më të gjatë se kundështari. Nuk do përdojrë e kur shkallë për të mërë të gjatë në do lapë. Jo, jo, A. në gjatë është takë direkë dorën, duart, po. Super, duartë, shumë. Po, shumë që, pra të keshë të të të qenë që të ndjekin nga pas kudo, apo të i keshë krahët në mënyrë anormalet të gjatë, derit e kë gjunjet. Derit e kë gjunjet. Dhe pjodja e dhe fundit, jeni shumë, jeni shumë të red dhe e fundit, një n Më mori stërgadës. Si si si si mësues në klasën 4 duhet vetja. S'ka <laughs> faj. Pyetja e tretë no, dhe e fundit. Vërtet. Pyetja e tretë dhe e fundit. Jeri. Jeri. Kujdes. Po zgjidhni të hajë një kek me thonj apo recel me gjak. Oh my god. Oh, oh my god. Oh yo. Çfarë është pyetja e shpifur? Po Jei nuk je nuk do të din tah. Jo, jo, jo, jei jo, jo, jo, jo, do. Apo do do e merr të. Dhe merr dëshmava, po. Ndoshta. <laughs> <Mbrava>. Por <laughs> do të thonë pra, do të. Porzivem. Kek me thonj janë 25 thonj njeriu. 25 uh, thonj. Uh, Duart këmbët edhe njeriu që ka dhënë një dorë. Ah, uh, okay. Sa <laughs> hajmë një, një dorë se s'kam mjaftueshëm. S'kam mjaftueshëm <laughs> thonj për këtë kekun. Më jep një dorë. Tak. Okej. Xhuxha, kek me thonj a po një reçel? me gjak. E, e di sho mespifor. E di sho mespifor. Ja. Esforto sho mespifor. Mos e përsërit më lutem. Jo, okay. Dakor, nuk e them atë. Pra, pyetja e parë miq dashur ishte, jeni do të zgjidhësh ti kesh biznesin tënd suksesshëm apo të kesh një program shumë të njohur televiziv? Në pyetjen e dytë, të ndiejin 800. Kudo që shkon? Kudo që shkon? 800 nga pasteja apo ti kesh krahat jashtë normale, shumë të gjatë. Kështa krah të gjatë kështu. Tipë simpazeja. Dhe pydja e fundit është ajo që nuk e përmëndim do të se i olë të thotë... Të... E shpifur. E shumë e shpifur. E gjeni dëgjuar. Pa. Këthejim bas pak në klubin e mqesit 069 207 222 për ata që luajnë, sa njojmë njerinë. Rodrigo Amarante Tuio më është një ardhur në kryën e mëngjesit në 9:52 minuta tani dhe përgjigjet duan duan përgjigjet e Jerit, Jeri Gafi. A do <laughs> të bëjmë ba, ballafaqimin? Tre pyetjet janë për ty tani do të shkojmë se si janë përgjigjur Alteni dhe Olta nëse të njëohen sa çdohet. Mm -hmm. Pyetja e parë, Jeri, do të zgjidhje që të kishe një biznes të ndën të suksesshëm mm -hmm. apo një program televiziv shumë të madh dhe të suksesshëm. Që në fund fare sasia e parave do të ishte e njëjtë mm -hmm. si nga njëra anë nga tjetra. Por, qëfar du të zhjet e ti? Një biznes të ndin? Biznesin tim personal. Personal! Një biznes, pra. <laughs> unë e tia, kë ishe lë. Shumë e sigur. Edo, unë un e tia. Business! Bravo, bravo, bravo! bravo, bravo, bravo, bravo. Dhine, nuk ty ne dy tani. Sheh dia në fakt. Diskutojmë shpesh me Yerin për, për biznesin tonë. Jo, ai nuk janë ndjen shumë për televizionin, mesa kuptojm. Po, vërtet është. Por janë ndjen për biznesin. Po, prandaj është edhe pjesë e domos, siç më është thënë në fundit, ka thënë që do doja të kishim program. Po pse e afut këtë? Ka fare. Program biznesi në fakt, është një program biznesi. A të fundit, ty Yeri, do si dhe që gjatë jetës 800 të ndiqni nga pas kudo. Kudo Në gjitha okay. momenti e dësë tënde Me <gjubi> jam suar më të pies <gjubi> For <Fonjir> njerë në ratë njerë <radionjiri>. Blendis <gjubi> e e <gjubi> mirë Në të shiktu të dritarja jonë për shumë Në kishim qiton një lukuni oh, një. Apo, apo, apo Që t'i kishe krahët E gjatë dhe i të gjullu <gjohi> pak, uh, maimund, të kishe pak këtë qëndrimin majmund, të më dënda, të kishe kran shumë të gjatë, dhe e dhe gjungjë. Shka, unë me shendë jam mësuar, se më vinë gjithmonë nga mrapë. Për të kabur kavanosa ajeri, ka <gjohi> <I calmin yu, hardPre> e këshu fantastike. Jo, falim derit. Nisbe shumë nga katë i dytë. Qëpën më? Për regulloj antenës satellitore e e se këpët. Kënë shemë jaftuash më lëndi. Unë doj lampa e shitë dalë. Do deri këtu mund të ishte një biznes i erë që ti mund të shkojë shtëpi në shtëpi. O, ndryshojë pfacet. Le të shojmë, le të shojmë, le të shojmë. Unë sjell 800. 800 nga brava. Kam eksperiencën me taksi, shojam suar. I jeni në 800 euro? Gabohta. Gabohta. Wow. A dini kafen? 800. Gabohta. Bom fal. Sa është për para? Ja për para sigurisht. Po. Pyetja Që të nëndaj e dhe neve pra Pyetja e tretë Dhe e fundit Pra jemi tani 2 uh, me një përrollën 2 me një, një, një përrollën pra. Atere Jeri Do të zhidhje ta Në fakt pyetja e parë ishte Kisha këtë opsion. Kisha uh, do të dish uh, ditën kur do vdesësh apo uh, mënyrën si do vdesësh. Oo. Oh. Por e hoqja, pastaj se thashë shumë e shpifur. Nuk e është më vdekje. Shumë e shpifur vërtet. Ata ruajnë për njëri tjetër. Po, dhe zgjova, zgjova. Nuk mundi një... mundi të përgjigjeshim të dyave, gjithsesi. Jo, se. kam zgjidhur diçka më pak të shpifur. Pa. Do të haje një kek me thonj. <laughs> <laughs> Icaz djeri. Djeri. Uh, do qenë tjetër. 25, 25 thonj. Mopak është shpifur 20, 25 thonj. Po, djeri. 25 në herë dhe ditur. Apo ta haje një. Tanë 20, prit një sekondë. 25 thonjën oh. të ku i do ishen? Uh, Apo, njëri, një riu, një riu Në në faktu në doa Nuk dhjën një riu Një rrit dhe yeah. njëri një dorë të amernim hua Por me pijet, që ti e qupë marim Dynat mija, dynat tojktës yeah, një, <laughs> një dorë, një dorë Një dorë, një dorë Një dorë, një dorë Një dorë, një dorë Një dorë, një dorë 25 thonjë një riu 25 thonjë një riu Në kek Apo një kavanot zreçelj Me gjak Si dekor më të marim të thojnë të mi Bërna gjakut, bërna reçelit Jeri zhduk, nuk skazet Të të them si qëri Reçel me gjak Aroma Aroma e gjakut, betet aroma gjak Një përca të duaj është gjak i holuar E para Dhe unë e kam deklaruar Ma nuk më përqen E ka të gjithë, jume së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Devet panne. Mir, po bëj zgjedhjen time, më duket tek me sonje. Këtesi jo, mos sonje. Tek okay. me dëngji. Dhe do e ndaja me Altinin. Okej. Këto sportistat, festa, festa. Me tre përgjigje taksa. Bravo. Recë në Jack. Ja, vimë. Ja, vimë. Rekë fut koda. Okej. Atëherë. Volta fiton 3-1 për Somish. 3-1. Bravo Volta. Volta një herë, ne sukses ku ka një hor jerin mirë, edhe qyteti, qyteti mbi katër ishu i lidhur me ura, që është më i mradi. Port Nigerian është Lagos. Lagos dhe është eriona që fiton dy bileta për Nosineplex, 167 mbaron numri. Okej. Okay. Dhe për radian e çunave është Elida, ka thën Kamomili, Bravo. fiton një lule nga bota e luleve 753 mbaron numri. Ah, oh, Samir. Dërkohë për lojën e jerit, mm -hmm. nuk kam asnjë me tresaktë. Po askon, no, naven cash. Jeri kujdes. Nuk kam me tresaktë, po mirë. Do ultini. Ah, dhe mund t'japim uh, Ildës atëherë dy bileta për Nosineplex pasi ka thën Ka dytë cakta? Dytë cakta Ok, shumë i ndafiton Po ku kanë nga buar? Te keku? Te para kanë nga buar shumë në fax Tek ratë Gjë, asa e bukë të kërë kanë Që nga halonga Du të në kënga që bëri dhe të famshme Po. Sërish a delën. Mendoj që e kemi dëgjuar Ball Aldin. Kjo është edhe kënga e ditës, më thot Juela. Bravo. Juela, jemi duke u sjellë fundit, po prisim të shikojmë sa vëmendshëm ishit. Bravo, bravo Juela. Pikërisht, do fitoj një? një set me foto nga Kumi Foto. Kumi Foto, ej, Kumi Foto, peziat foto profesionale. Juela, nga njerëzit e mrekullueshëm, më. familja Kumin që merret me fotot tash. Me dekada, kthehemi nesër në grupin e mëjesit. Deri deri qofshi mirë. Ciao. Mirpafshim, kalofshi bukur.